pokojné, septembrové ráno, aj keď je možné, že vďaka novému školskému roku to všade zase až tak pokojné byť nemusí. S tým koncom prázdnin a dovolenkového obdobia nastali určité zmeny a keďže zmena je život, nebudeme zaostávať ani my. Jednu ponúkame práve v tejto chvíli, ale bude z tých, ktoré si netreba brať za tradičné ani zvykať na ne, tú dnešnú, to si vyžiadali určité výnimočné okolnosti, konkrétne teda na strane, no, už ani nie tak hostia ako skôr domáceho, Petra Planietu, ktorého pri 349. vydaní relácie s názvom Tajomstva zdravia už teda ani ako hostia nazývať netreba. Z Banskej Bystrice vám ako prvý teda príjemné počúvanie žala Petr Kršiak a ideme si overiť telefonické spojenie, či si náhodou zo mňa neurobil dobrý deň. halo. halo. Haló, haló. Počujeme sa? počujeme Moskva, sa? Moskva. Moskva? No. Vy ste až ano. takto ďaleko? Nie, nie. V Dubnici som. <laughs> v Dubnici nad Váhom? Áno, áno. Lebo je aj nová ano, Dubnica. A ešte kto vie, aké by sme našli. V každom prípade vám vyšujem teda dobré ráno. Hovorí sa, že radní ptáče dál doskáče a vy ste teda až do Dubnice. A kam sa teda mienite do odrážať? No veď ja, ja mám klasiku, tým, že v podstate zdravý životný štýl ma fascinuje tak som na jednom kurze mm -hmm. kde sa vzdelávam a začíname dneska o deviatej Počkať, počkať, ja... vy sa musíte vzdelávať alebo vy vzdelávate niekoho iného? Ja sa vzdelávam veď ako, ako chcete to je ako napríklad dneska sa uh, rozvíja automobilový priemysel, že ja som uh, vyučený automechanik a keby som chcel byť výborný automechanik, no tak sa musím stále vzdelávať. Prichádzajú elektromotory, prichádzajú... No, tachy, to je tiež téma, že či ste vy nadšení z tých elektroautomobilov, keď už sme pri tejto téme. No, keď zoberieme, že a, vývoj sa nedá zastaviť. Môžem ako s prepačením ľudov ostať niekde v nejakom svojom a, takej svojej ohradke, a povedať si, mňa sa to nedotýka, na mňa to nefunguje, na mňa to nepôsobí. A tak ako veľmi veľa ľudí má nejaký veľký odpor k biopotravinám a sú zase ľudia, ktorí jedia len bio. A ja im vysvetľujem, počúvajte, dneska nemáte nič bio. Čiže ja keď sa predsťahujem do najčistejšej prírody na svete, aká existuje, tak poste dáž, ktorý padá z neba, vietor, ktorý tam a vzduch, ktorý tam prúdi, není už taký čistý, ako bol pred 50 rokmi. Takže na nás, akokoľvek by sme si chceli povedať, že OK ja nepoužívam 5G-sieť alebo nejaké takéto veci, tak v podstate to žiarenie, ten vzduch, tá voda, to okolie na nás vždy bude vplývať. No a jediný možný spôsob je eliminovať tie negatívne vplyvy, čo na minimum a tešiť sa radovať sa zo života čiže ja keď chcem sa dopracovať k tomu lebo klasický život je nastavený na 120 rokov tak som povedal, 120 rokov keď je to tak nastavené, to nie je nejaká výzva. Výzva je dožiť sa 150 takže keď chcem sa dopracovať až do tohto štádia tak ja potrebujem pochopiť a zatiaľ je veľmi veľmi málo ľudí samozrejme je pár uh, majstrov a uh, takých, ktorí rozumejú ako to telo funguje len oni nechodia po svete a teraz nerobia to, že uh, každý týždeň alebo každý mesiac sú v inej krajine a tam ľudí vzdelávajú lebo oni si uvedomujú že väčšina ľudí aj tak z toho nič neurobi. V podstate je dokázané, že iba 5% ľudí urobí tú zmenu a ja keď napríklad aj robievam kurzy varenia a príde mi 15 ľudí, tak ja viem že dvaja traja z tých 15 to pochopia a začnú to robiť potom možno 5 alebo 6 to budú robiť 50 na 50 a potom zvyšok si zobere tak 10-20% možno v niektorí 5 a niektorí možno nič, ale takto my ľudia sme nastavení a v podstate keď chce človek čokoľvek vo svojom živote zmeniť tak potrebuje sa vzdelávať, potrebuje na sebe pracovať, lebo ak niekto podniká, má firmu, má peniaze má dom v podstate tieto hmotné veci vám vždy sú schopní zobrať ale to, čo máte v hlave, to čo sa naučíte to ako funguje vaše telo to sa tak až nedá ľahko zobrať a a ja, keď som na začiatku, keď som podnikal a, a mal som nejaké úvery, pôžičky a vedel som, že som, lebo som sa, sa zamotal pri podnikaní, lebo nám nikto nevysvetlil, na čo si dávať pozor pri podnikaní, že ľudia nevždy hovoria pravdu, že ľudia klamú. To fakt? Že sú tak... Ľudia klamú? Áno. No to nevidíte, keď sa pozriete na súdruhov v tak... To no. nie je možné, dnes všetci predsa sú pravdovravní, to len my šírime hoaxi. <laughs> Jasné, veď keď sa pozeráte na súdruhov z NDR, postavíme vám nájomné byty. Keď nás budete voliť, tak my vám postavíme nájomné byty. A však tie stoja Aby už, si... Aspoň na plagátoch bolo prezentované, že už sa v nich ano. aj býva pomaly. Nie, nie, no veď pred týmito voľbami som počul... Už sme pripravení, to znamená, ale prešli dve volebné obdobia odtedy, takže... No, len sa vráťme k tým elektromobilom, lebo viete, ako mnohí aj sú z toho oprávne nadšení, že niečo takéto vzniklo, len sú tam určité nedostatky že to treba dlho nabíjať, keď sa niekde zastavíte, že je to v podstate aj potom obsadené, lebo nie je veľa stojanov a prechod na nový systém je ideálne robiť až v momente, keď to funguje, spôsobom, že to dokáže nahradiť to, čo momentálne e, je také, že viac využívané a viac ľudí nalákate na to, keď naozaj prejdú do niečoho, čo je lepšie. A nie je to také kazítkové, ako to tradičné zatiaľ. No jasné, všetko, čo je nové, všetko, čo nové príde, tak prirodzene ľudia, my ľudské tvory, máme tendenciu vytvárať odpor. S čímkoľvek, aj keby ste ponúkali krém na dokonalú tvár a dokonalé, že budete mať hladkú pleť, tak väčšia časť ľudí to bude odmietať. To znamená, vždy sa musia nájsť odvážlivci, ktorí tým smerom idú. No a keď sa budeme baviť o elektromobiloch, tak samozrejme, je tam veľa polemiky o ohľadom toho, že tie batérie potom ako sa budú likvidovať. A, likvi, no, že toto to tiež, že na jednej strane to má prírode pomôcť a na strane druhej práve tieto baterky ju môžu ešte viacej znečistiť. Áno. Ale... To je zase také otázne. To, že tie elektromobily sa rozvíjajú a budú sa rozvíjať, má nejaký dosah na prírodu a ľudí. Samozrejme, človek múdry si zobere všetky tie plusy, minusy, tak si pozrie. Ak jazdím, ak som obyčajný ktorý jazdí. No, začínate sa nám strácať. Neviem, kde ste nachádzate. Či to pokrytie, či to pokrytie. Pán Pladita, počujete ma? Haló, haló. Haló, haló. Počujete ma? No ja vás počujem len tak sekano teraz momentálne. Neviem, áno, neviem, neviem, neviem, neviem kde sa nachádzate, ale začali ste rozprávať ako robot. Áno, no dobre, tak zruším to v aute. No. Tak, ja som ešte, v, ešte v Dobre, skúste to vzrušiť. A pôjdem to cez telefon. No skúzme to nejako takto. No dobre, počujeme sa? A teraz vás počujem, áno. Teraz vás počujem, tak dúfajme, že nám to už nebude sekať. No a teraz skúzme sa odraziť od toho, že v aké vy v tom vidíte výhody viac. Lebo viete, je to ako so zdravou výživou. Tiež keby to chcel niekto presadiť, spôsobom nie vašim, že idete príkladom, ale že to bude začínať s príkazmi, lebo pomaličky to aj pri týchto elektromobiloch môže prejsť do situácie, že oni nám to nedajú ako ponuku, ale ako príkaz. A toto mnohých ľudí trápi. Jasné. A, takže to, čo som začal rozprávať, že ak jazdím raz do týždňa, tak by som sa vôbec tým nezaťažoval, ale ak jazdím veľa, a teraz si sadnem, koľko spálim a ja keby som chcel si kúpiť elektromobil, tak si proste tú prácu urobím, porovnám si, že koľko ušetrím, aké sú tam rizika, a čo stojá, teda, aká je to forma, že v podstate, kde to auto môžem dobíjať, čo má to všetko vyjde, čiže ja si pozriem plus, mínus a ak je tam mínus, tak si to kupovať nebudem. Ale ak je tam plus, to znamená, že Hoď, pri, bolo by to takže 70 k 30 na elektromobil, no tak si to kúpim. No ale čo, keď Samozrej... sa dostanete do stavu, že aj keď tam budete vidieť veľa mínusov, oni vám to, čo máte plusové, zrušia a povedia, musíte používať to, čo vy vidíte mínusové. No, ak, sa, ak by sme sa dopracovali, že zakážu napríklad, že ja som v Bratislave a zakážu do Bratislavy vstup napríklad bežnému automobilu, že to môže byť len elektromobil. No, tak zaparkujem pred Bratislavou, a po, lebo bývame pri Bratislave a pôjdeme mestskou hromadnou dopravou. Samozrejme, máme firmu, rozvážame tovar, takže OK, tak jedno auto by sme mali také, lebo nebudem preca mestskou hromadnou dopravou prenašať tovar. <laughs> takže musím sa len prispôsobiť. Je to ako keď príde vojna, keď bola druhá svetová vojna, nemôžem si povedať, ja nebudem bojovať a príde mi do domu Nemec a vystrieľa celú rodinu. Mm, nie, takže... Nemci nechodia, tí chodia teraz v Rusi chodia strieľať. Jasné, takže akákoľvek situácia je, to je to, čo učím moju dceru od detstva, najdôležitejšie v živote nie je Uh, aký máš titul, alebo koľko máš peňazí, ale ako si schopná sa prispôsobiť situácii, ktorá príde a že sa nedostaneš do stresu. Čiže podobne to bolo aj s covidom. Ľudia sa dali očkovať, niektorí kričali hlupáci, dávate sa očkovať, iní kričali hlupáci, vy sa nedávate očkovať. A ja som nič nekričal, ja som si len tak medzi nimi chodil. Mm. A keď prišli určité nariadenia, vždy sa stalo to, že ja som mesiac alebo dva predtým, ako prišli také tie nejaké prísne nariadenia, že tu môžete vstúpiť iba s takýmto potvrdením, tak ja som nejakým záhadným spôsobom sa k tomu potvrdeniu dostal. Takže ten vesmír funguje, keď vy nevytvárate napätie a stres. Takže je na každom človeku, že si potrebuje zvážiť a keď sa to často čo sa bavíme alebo ľudia hovoria, že v rámci elektromobilov že tie batérie a ten odpad no keď zistím, že dobre, ja potrebujem do firmy takéto auto, lebo by som nemohol doviezť ľuďom kvalitu, alebo nemohli by sme rozvážať po Br Bratislave obedy no tak to zabezpečím a poviem si, no dobre, tak túto tú prírodu niekde za ne uh, ju nejako zaťažím ale na druhej strane ja tej prírode môžem na 80% pomôcť, takže to je to čo vždy človek môže urobiť No ale, no ale treba, keď sa pozrieme na to z ekologického pohľadu, nemali by sa najskôr zrušiť preteky vťahačov, formulí, motoriek, automobilov a motokros a pod... Ja nie som proti tým športom, ale ak už teda máme ísť ekologickým smerom, tak najskôr tam by sa malo začať, lebo tam sa toho spáli tiež obrovské množstvo, len sú tam silní sponzory, tak sa po tejto linke nejde a potom aj lietadla by sa mali obmedziť a nemalo by ich byť toľko na tej oblohe, lebo tam je toho toľko spáleného, že to by mnohým stačilo na dosť dlhé obdobie. No jasné, ale ak hľadáte v tomto svete logiku, no. tak to musíte ísť na inú planetu. No. Tu, nemá, tu nemá veľa veci logiku, čiže reálne týmto spôsobom sa ako keby zamýšľať nad tým, že na Slovensku, ako fungujú naši politici, to nemá logiku. Ja, ale toto zoberte. je celosvetový problém, lebo takto no. máte rôzne, ja neviem, majú exibície, kde nejaké ťahače, prekot, musíte sa tam prekotiť s nimi a to sa tiež spaluje nejaká pohodná hmota a to sú momenty, ktoré, kým sa tieto nezačnú riešiť, tak začať ľudí šikanovať svojim spôsobom po tejto linke je také, no nazvem to len mierne, že otázne. Určite, ale... Šikanovať sa presne dajú ľudia, ktorí, sú, uh, ke, ktorí tak fungujú, premýšľajú a správajú sa ako zvieratko. A ako zistím, že či som takéto zvieratko ľudské, je jednoduchá vec. Čo je podstata môjho života? A zvieratko potrebuje čo k životu? Náje sa, pohodlie a rozmnožovať sa. Čiže ak mám stroh dve, No, tak som zvieratko. Ale ak som premyšľajúci človek, tak premyšľajúci človek robí jednu vec, že sa vzdeláva, že sa informuje, že keď zapne internet a nevidí tam, že čo je dneska klasika, včera mi volal jeden pán, že on má také super veci, také produkty, ja vriem, výborne, pošlite mi informácie, pozrel som sa na to, a ja vôbam, no, čistá, Čistá, čistý metrixový produkt. Vyvinutý z umelých prísad a tvrdí, že je to vysokokvalitné. Takže o tomto je normálne premyšľanie, že samozrejme príde, keď to bereme na kvalitu, nám príde veľa dodávateľov a tvrdí, že my máme čistý kvalitný produkt. Verujem, ako môžete mať čistý kvalitný produkt, keď tu máte konzervačnú látku? A on, no ale to je malinká, to je len trošička, viete, aby to vydržalo. Ja <rý> vrajím, <rý> môžem vám dať trošička popapuli. <rý> Alebo trošička znižím cenu o 30% z toho, čo chcete. No nie, no nie, ani jedno, ani druhé. No vidíte, takže prečo by som mal robiť kompromis pri kvalite? A takto to máme všade. Čiže slobodní, premýšľajúci ľudia, ktorí na sebe pracujú, ktorí nie sú tí, čo chodia po tomto svete a, a hovoria, pozrite debily, pozrite, toto vám robia. alebo tí ľudia míňajú energiu. To je ako keby ste hovorili chlapovi, ktorý má 200 kg, že nemá jesť tú klobasu, že pribere. A on sa na vás pozrie uh -huh, a dá si druhú. Alebo uh, človeku, ktorý pije 15 káv, tak mu povedať, aby nepil 15 káv, že si má dať jednu tak sa na vás pozrie a povie mhm, vy ste nepočuli, že káva je zdravá a keby to bol inteligentný človek, tak sa spýtate a môžete mi vysvetliť, čo je na nej zdravé? No veď ona tá, je zdravá, veď všade to píšu a kde všade to píšu? Čiže to je to, čo som už spomínal v predchádzajúcom v predchádzajúcich reláciách my máme Miltonov jazyk a ten je všeobecný zovšeobecňuje zaobaluje, ale nie je konkrétny. To znamená, nevysvetľuje, keď dáte, keď niekto tak všeobecne rozpráva a vy mu dáte, čo konkrétne je na tej káve zdravé. No ona má antioxidanty. A koľko tých antioxidantov má? A ktorá potravina na svete je, čo sa týka antioxidantov, najvyššie? No tak ten človek, vidíte, že nič nevie. No tak povedať, prepačte, OK, tak si to pozrite a na budúce sa môžeme porozprávať, lebo samozrejme nie je dobré uh, ukazovať človeku, že vy nič neviete, tak čo mi tu tvrdíte, že vy ste nejaký odborník a že tomu rozumiete a že ste taký? Nie, múdry človek nepotrebuje zraňovať ľudí a múdry človek nemusí ukazovať ľuďom, že počúvajte ale, ste v základnej škole, že ste ako prváčik, veď vy ani abecedu nepoznáte. To znamená, toto robia egoistickí ľudia, alebo aj učitelia v škole to robili, že niektorí z, z nás alebo z vás poznáte učiteľa, ktorý povedal na jednotku to viem ja, alebo na jednotku to vie Boh. Na dvojku to viem ja, a všetci ostatní ste tri, A e, Ešte na trojku pani riaditeľka, alebo pán riaditeľ? No a to vidíte, že taký učiteľ vás nič nenaučí, lebo on je narciz, on si o sebe myslí, že je najdokonalejší, najmúdrejší, ale inteligentný a múdry, hlavne múdry učiteľ vám povie, tak a, priatelia, ideme sa spoločne učiť a ideme sa spoločne rozvíjať kto bude chcieť rýchlejšie rásť, kľudne sa pýtajte, dávajte otázky a čo budem vedieť tak vám zodpoviem on nepovie, že ja viem všetko lebo ľudia, ktorí si začnú tvrdiť že vedia všetko tak to je prvý krok, ktorý je, že si zastavia vývoj preto ja sa chodím vzdelávať, preto a aj teraz tento polorok zase budem mať vždy raz mesačne takto, uvidíme, mm. že ako sa nám to bude prelínať, to mm -hmm. si dáme dopredu vedieť čiže sa vzdelávam a aj teraz o dva týždne pôjdem zase na iný kurz v rámci dýchania lebo ja chcem vedieť ako to telo funguje a čím viac a čím lepšie ja tomu telu rozumiem, tak tým ľahšie a intenzívnejšie dokážem tým ľuďom poradiť a skrátiť tú cestu toho hľadania, lebo to je ako keď otvoríte internet a dneska by ste chceli pochopiť ako sa stravovať tak to na cez internet nepochopíte mm. ak by ste chceli zistiť ako správne cvičiť a v rámci svojho napríklad nejaké, nejakú fyziológiu toho tela tak takisto tam nájdete niekoľko desiatok spôsobov, to znamená, nájdete tam kvantum informácií a z toho sa vyznať že je ťažké. No a samozrejme, keď do toho vstúpila umelá inteligencia, teraz už ani nebudete vedieť, že či to rozpráva ten človek, alebo to robí, alebo to rozňho rozpráva umelá inteligencia, čiže ten svet sa vyvíja a tak ako my sme teraz. Nedávno sedeli s manželkou že, a bavili sme sa u, u, o umelej inteligencii, tak sme sa dopracovali k tomu, že umelá inteligencia je tu, tak ako elektromobily, a teraz môžem na to buď nadávať, alebo to využijem na to, aby som uh, pomohol, alebo sprocesoval svoj život tak, aby mal väčšiu efektivitu, alebo ak podnikám aby som efektívnejšie mohol pomôcť ľuďom, alebo riešiť veci, lebo je to ako, keď prichádzali na trh mobily e, deti a generácia tá mladá o, ani si nevie predstaviť, že niekedy mobily neboli, ale my si pamätáme, sa hovorilo, že každý, každý debil má mobil a to boli také skriny a to podnikateľia nosili, vyzeralo to ako malá taška. Malú malú kabelku... <laughs> A všetci v tej dobe tvrdili, že to nebudú mať. A teraz, keď prídete do rodiny, tak niektorí ľudia majú dva, alebo tri mobily, lebo ten je na to, ten je na to a ten je na to. A každé pomaly dieťa od 5 rokov už má mobil, ale pritom celý svet tvrdil a väčšina ľudí tvrdila, že tie mobily nebude používať. Čiže múdrosť je nevytvárať odpor, múdrosť je či už mobil, alebo keď by prišla tá potreba alebo tá doba, alebo ten tlak, že človek musí určité veci robiť, tak vždy sa môžem rozhodnúť. Je to pre mňa podstatné a dôležité a môžem a ja ďalej fungovať tým smerom, ktorým chcem, alebo ostanem tu stagnovať, lebo to je ako keď máte v, kráčate vo svojim životom, a máte pred sebou e, výstup na horu. Vy si môžete povedať, že ja na tú horu nepojdem a ostanem pod tou horou a budem stagnovať. Alebo si môžem povedať, som lenivý vyliesť na tú horu, tak ju obídem, lenže vám nevíde čas na to, aby ste stihli to, čo máte stihnúť. Čiže zomriete niekde v dvoch tretinách obchádzky tej hory, kdežto keby som išiel ovodzovkách tou ťažkou cestou tak tú horu prejdem Len je otázné, preto... že na čo potrebujem byť na tej hore No lebo my kráčame nejakým uh, každý človek, ktorý sa narodil na tento svet má na tomto svete svoje poslanie a poslanie nie je mať uh, deti, manželku rodinu, poslanie je uh, pochopiť na čo som tu prišiel a zistiť, aké dary a talenty má. Ale to môžem a... aj bez toho, aby som vystúpil na tú horu. Pochopiť. Ale to bol obrazný príklad. Áno, len keď vás potom nútia povedzme spôsobom, že vy, keď už sme pri tých mobiloch, ho musíte vlastniť, lebo nemôžete si spustiť určité funkcie. Napríklad niekde zaparkujete a oni vám dajú značku, že môžete zaplatiť parkovné len cez mobil. Ako keby to bolo niečo, čo už musíte vlastniť. Hoci to nikde nie je napísané, že je to povinná výbava človeka. Áno. Ale Matrix vždy bude manipulovať to ľudstvo takým spôsobom, aby väčšia časť ľudí sa dopracovala do toho štádia, že to budú také zvieratka alebo slobodní otroci, ktorí si myslia, že nemajú právo voľby, ale vždy máte právo. No, mal by som mať alternatívu aj v tomto smere, že keď už tak automat na mince a keď vám zase zoberú aj tie tak potom automat na karty ale nemôže to byť postavené len na tom mobilnom telefóne áno, ale potrebujeme si uvedomiť že kým ľudia nezačnú používať sedliacký rozum a kým ľudia nebudú prirodzene na sebe že papám dobre, cvičím mentálne sa vzdelávam a rozvíjam, tak vždy bude šanca, aby tí ľudia, ktorí ten svet riadia, ovládali tú väčšinu lebo ak by bola dostatočná úroveň takýchto ľudí, ako ste teraz popísali, no tak tí ľudia, napríklad, že je to banská Bystrica a primátor by chcel zaviesť takéto, takže keď zobereme, že 80% Banskej Bystrici by povedalo nie, tak primátor sa môže postaviť aj na hlavu, lebo ho odvolajú. Urobia malý štrajk. V ďalších voľbách ho nezvolia. No, alebo nájde sa dobrý právnik a zistí, aké porušenie ten primátor urobil. V podstate to je len všetko o múdrosti a inteligencii toho človeka. Tie dve veci, keď spojíte, tak málo kto vás dokáže nejakým spôsobom ma domanipulovať až do takej úrovne, že si zoberete pištol a strelíte si do hlavy. Kdežto obyčajní ľudia, alebo tí slobodní otroci, alebo tie zvieratka sú v tom štádiu. Hmm. Pozrite si, ako funguje svet. Ľudia sedia, pozerajú telku, teraz zaviedli, že reklamy nemôžete pretáčať, no tak sedite. Jete pukance. Jete pukance a teraz vám ukážia v televíznych správach, aké nebezpečenstvo sa stalo, čo všetko nám hrozí a vy to dosledujete a teraz príde a, reklama, no a máme tu nové bezpečnostné dvere, aby vás nevykradli. A vy dúchodca povie, jo, nemám peniaze, ale susedu vykradli a teraz je veľa takých podvodníkov, no idem si kúpiť bezpečnostné dvere. A pritom si po, ten sa zamyslí a, a človek s logikou sa zamyslí a povie, v našom bloku nikoho nevykradli, spýtam sa vedľa, spýtam, nie, tu, tu nič sa veľmi nekradne. To je, ešte kamoška si nechala tašku na aute celú noc a ostala tam. Takže, a to je logika a to je to, že sa nenechám do toho vtiahnuť. Ale ak môj mozog funguje ako prváka v základnej škole, no tak on nepochopí, čo, čo ten vlak znamená, a kam sa ma snažia dotlačiť. Čiže... Najlepšie je, keď vám skončí taká správa, teraz prídu reklamy a tam, ako je krásne voňavo vo vašom príbytku, keď používate tento čistiaci prostriedok. Áno, no, tak to je najväčšia zábava, keď vidíte... A že šťastná iba, rodinka tam je zrazu... Iba a... kvapka tohto saponátu vám umie to tanierov. A za tým zase kráde, že vraždy, lebo, áno, lebo svet je no. taký hnusný škaredý. No lebo keď zoberiete, že čo ľudia sledujú? Ľudia nesledujú, keby boli televízne správy, že napríklad slobodný vysielač presiahol počúvanosť takúto a teraz napríklad uh, objavili nové kvalitné potraviny a teraz napríklad um, uh, jedna pani sa stará o 50 bačičiek a pomohla takýmto. To by ľudia nesledovali. Ale ako náhle sledujú, že tu bola vážna nehoda, zomrelo tu desať ľudí pri tom zrážke s autobusom, tu sa strieľalo, tu takéto, tam je taká vojna. Ľudia sedia a sledujú to. Je. A ja nerozumiem vlastne prečo. A, ale takto je nastavené zvierac... Zvieratovské... Ono sa často hovorí, že oni potrebujú vidieť, že sa má niekto aj horší ako oni. No veď jasné, ale... To je to také slobodný otrok. To znamená, jej, výborne, ja sa nemám. Najhoršie ešte sú tu ľudia, no. ktorí sedeli v tom autobuse a tam sedel Fero, tak mu treba. Konečne ja som na tom lepšie. Lenže toto je to premyšľanie toho slobodného otroka, ktorý keď je komerčné potraviny, keď ne necvičí, keď sa nepracuje na tom, aby sa vzdelal, sa vzdemýšľal, tak či človek chce, alebo nechce, a je jedno, ak ste bol v 40, ale ak sa nechám chytiť do tejto pasce, alebo keď sú podnikatelia, ja proste 3-4 krát do roka na dovolenke, tam švédske stoly, no tak ste v Metrixovej pasci a o 5-10 rokov budete sedieť ako ten klasický chudobný človek s 5 eurami vo vrecku, vy možno s 10 miliónmi na účte, ale budete presne premyšľať, fungovať ako ten obyčajný tu ma boli, tu ma picha už sa mi nič nechce a už robiť nebude a teraz musím nájsť niekoho, kto mi pomôže nejakého pána doktora čiže ten Matrix je v tomto sviniar čiže ten klasický systém, klasický svet robí presne to a on vie, že 100% ľudí nikdy nie je schopný ovládnuť. Mm. A kým ľudia budú mať svoj, svoj dar, lenivosť, lebo toto všetko spôsobuje len lenivosť ľudí, a kým oni budú používať tento dar, ktorý sme dostali od Metrixu, tak, tak budú ľahko ovládateľní. A ľudia, samozrejme, keď aj zoberieme slobodný vysielač, není to Samozrejme, že je ďaleko jednoduchšia cesta v úvodzovkách byť v nejakom komerčnom rádiu a rozprávať to, čo oni chcú a mať kľud, pokoj. A to sme mohli aj my odtiaľto, však my sme boli v bežných médiách a keby sme sa tam e, zahniezdili a boli ticho, nevytrčali hlavu, tak sme v nich mohli fungovať dodnes. Jasné, no ale boli by ste slobodný otrok a teraz vystúpil som z toho, samozrejme slobodní otroci klič, kričia to, ako ja keď som dneska povedal, že okej, okay, môj plán je do 150, no tak veľa ľudí na druhej strane keď sú to takí, že slobodní otroci niektorí ešte tak si povedia, no určite ve ten zomre o 5 rokov to je jedno, na čo mu je bio a také to je určite, a keď nie tak ho auto prejde. Takže toto je prirodzené premýšľanie. a človek, ktorý je slobodný a ktorý sa vzdeláva, tak on by mal premýšľať, takže. A vôbec už sa to niekomu podarilo? Žijú takí ľudia? Ja si to idem zistiť. V modrých zónach je bežné, že ľudia žijú 100 rokov v plnej sile a vitalite. No dobre, ak sa to niekomu už podarilo, alebo ak sa to niekomu nepodarilo, tak ja budem prvý. Lebo zoberme si, človek s prerušenou miechou, s poškodenou miechou nebol na tomto svete, ktorý chodí. A keď sa objavil Clemens Kuby, ktorý je prvý človek, ktorý chodí s prerušenou miechou, tak odvtedy je možnosť, že sa objavili ďalší ľudia, ktorí sa dostali do toho štádia, že pochopili, že to nie je o tom fyzičnom tele, že tá mysel má uh, veľké schopnosti, tak ja to nejako urobím, ako to urobil Klemens Kuby, aby som bol schopný chodiť, čo je ďaleko väčší zázrak, ako dožiť sa napríklad 120 rokov chodiť s prerušenou miechou. Mm. A keď sa toto dá, tak prečo by sa nedalo dožiť, keď ľudské telo je nastavené na 120 rokov, na 150? To znamená, všetko sa dá. Kedy začínate s tým kurzom? O deviatej Tak poďme rýchlo na poslucháčské otázky Mám tu od Janky, len asi je dobre si to vždy aj prečítať Lebo ja tu budem musieť e, trošku hádať Pri niektorých slovách, že čo to asi je Píšem vám na rýchlo, aj to tak vidíte, Lebo vidím, že teraz začínate o 8. Takže idem hneď k otázkám Prvá, gej je člo sa človek narodil alebo sa ním stane Je to choroba? Ešte raz, čo to bolo to prvé? Gej. Keď je niekto na chlapcov a je chlapec, alebo dievča Aha. na dievčatá, že či je to tak, že sa ním stane len tak, alebo je to choroba? Nie, človek sa tým nestane, to má dané v, počas tehotenstva, lebo v podstate na to, aby bol chlap chlapom, potrebuje štyri mužské hormóny. To znamená, ja už si presne všetky štyri nepamätám, ale Platí jedna z vecí, že ak chlap má na všetky štyri mužské hormóny, tak je čistý mačo. To znamená, on sa správa, že žena je sliepka a treba sa s ňou pomilovať, vymeniť, vyhodiť, zahodiť. Proste to sú takí tí, čo neberú ženu a nie sú schopní s tou ženou komunikovať, filozofovať. Máš držať hubu, je to tak. To znamená... To je chlap, ktorý má všetky štyri hormóny. On, není, on nemá problém chodiť, strieľať, zabíjať ľudí. Že tá, ako keby, tá ženská citlivosť mu chýba. Potom muž, ktorý má jeden ženský hormón, samozrejme je normálnym chlapom, je heterosexuál, ale už je vnímavý, citlivý. Čiže dokáže sa s tou ženou rozprávať, dokáže komunikovať, dokáže chápať ľudí. Dokáže si napríklad poplakať, samozrejme nie sú všetky tie veci podmienkou, ale je vnímavý, citlivý. Muž, ktorý má potom ale dva ženské hormóny, tak už je gay. To znamená, že toto je dané geneticky počas vývoja v tehotenstve. Samozrejme, čo tá žena, žena robí, keď sa to teda takto vyvidie? Tak to je tam veľa faktorov, ale z môjho pohľadu jeden z faktorov, ktorý vstupuje do toho, je v akom stave zdravotnom a energetickom sú tí rodičia, čo tá žena v tehotenstve je a to spôsobí, že tie gény sa nevyvíjajú tak, ako sa majú. To znamená, to je jednoduchá, jednoduchá A čomu by výbor. sa mala moja mamička vyhnúť, aby som nebol taký to? Uh, no, no samozrejme, mamička Môže to spôsobovať, lebo ja som neštudoval tehotné ženy a mužov, mm -hmm. čiže tie páry. A keď potom sa v podstate to dieťa narodilo a bolo buď gay alebo lesbička, yeah. takže tam by bolo treba prejsť, ale väčšinou to, čo môže spôsobovať poruchu tých génov je extrém buď jinových potravín, alebo jangových. Čiže ak je žena na sladkosti, je veľa ovocia, sladkosti, zmrzlín, no tak samozrejme tam nie je rovnováha tých energí, čiže nemôže tam byť ani rovnováha toho vývoja, toho plodu. Ak tá žena sa prejeda zase chlebom, hranolkami, čipsami, po prípade zapiatou alkoholom, tak takisto tam nemôže byť rovnováha. Mm -hmm. Preto preto dneska máte toľko e, tých poruch, lebo zoberme si, videli ste, že e, naši starí rodičia, alebo naši rodičia, keď žena bola tehotná, že do seba tlačila McDonald, alebo hranolky, alebo že do seba dávala kolu, alebo... No, tedy to tu La... ešte nebolo, vtedy sme jedli by... boršč. No, takže vtedy ste mali jednoduché základné potraviny, čiže preto v tej dobe bolo skôr výnimka, že v tej skupine sa niekto objavil. Dneska je to už štandard. To znamená, prečo? Lebo prírodzene toto sa deje. No, aby sme to dovysvetľovali. Čiže keď muž má tri ženské hormóny, tak v podstate je transvestita. To znamená, že on cíti, že on nie je muž, že vo vnútri je žena. Čiže to je porucha. A to isté je u žien. Čiže Žena, keď má štyri ženské hormóny, tak tá pre ňu podstata je byť princezná, alebo len variť, prať, upratovať, drahý ty, choď do roboty. No nevadí, že máš trošku bokovku, nevadí, ja som šťastná, hlavná vec, že sme rodina, len aby som o tom nevedela. Takže to je žena so štyrmi ženskými hormónmi. Žena, ktorá má jeden mužský hormón, tak sa hovorí, že je žena do voza aj do koča. Čiže ona vie si niektoré veci urobiť, vie si, čo ja viem, aj a, o, a, urobiť napríklad tie mužské práce, navrtať si, čo ja viem, obraza, v podstate čo. Je, je tu taká Potom... pod, podotázka ešte odkádky, možno vám to pomôže tiež v nejakej ďalšej myšlienkovej tvorbe, že či to nemôže byť aj tým, že duša, ktorá bola v celý čas v ženskom tele, si teraz potrebuje zažiť skúsenosť v mužskom tele. To nie je tak. Lebo toto je o tom, že ak uh, som, lebo keď, si, keď niekto na to verí a bude si zistovať, ako to funguje, tak každý z nás už sme boli mužom, ženou a že už sme zažili si o, rôzne tie pohľavia, ale nebol to tak, že ja som... V minulom živote bol žena a teraz prídem k Peťkovi a poviem <laughs> Peťko, nejdeme na čaj <laughs> a pozrite vy, ma, a, aké máte Pekné hladké nohavičky, no to je látka. <laughs> Ale niektorí Takže... sa stávajú aj dodútene uh, tým gejom, lebo sa dostane napríklad do nápravno-výchovného ústavu, tam si ho nechá predviesť ten, ktorý tam za ten čas, čo sa tam nachádza, už si vydobil to mocenské postavenie a dá mu na výber, či chce byť uh, mužom alebo ženou, jeho partnerom alebo partnerkou, tak ten zo strachu povie najskôr, že by chcel byť ocinko. Dobre, tak urobíš dobre, mamičke. <laughs> Ano. Aj takýmto spôsobom sa niektorí dostanú do tejto pozície, že musia byť tou dámou v mužskom kolektíve. No, ale to je... Trošku sme odskočili, jasné, ale jasné. vrátime sa. Áno, vrátime, vrátime sa. sa. Takže žena, keď má jeden mužský hormón, tak je v podstate žena do voza aj do koča. A žena, keď má a dva mužské hormóny, tak už je lesbička, čiže už, už ju priťahujú ženy. No a keď má tri mužské hormóny, tak sa zase, je to žena, ale vo vnútri cíti, že je chlap. Čiže takisto to je to, čo sa dneska deje, že v podstate veľa mužov sa no, má tendenciu prerobiť na ženu alebo ženy sa prerábajú na mužov. No áno, Lebo... len zatiaľ, čo kedysi to bolo výnimočné, tak dnes nájdete niekedy v jednej triede aj 3-4 takéto jedince, čo už bude podľa všetkého skôr psychická záležitosť. To nie je o psychike, to je len vývoj ľudí. Zoberte si, čo ľudia jedia. Len niektorí tým... to berú ako módnu záležitosť takto sa zrazu správať a toto riešiť. Ale oni to berú ako modnú záležitosť, lenže tým sa zakrýva, že ľudstvo degeneruje. Hm? Čiže e, zoberme si, že ja keď aj študujem ľudské telo, a teraz keď intenzívnejšie napríklad sa vzdelávam v oblasti dýchania, tak tým, že ľudia jedia fastfoodovú stravu, jedia mrazené polotovary, jedia pripravené jedlá, ktoré v podstate sú všetko také mekučké, tak im sa zmenšuje ústna dutina a oni horšie dýchajú. Samozrejme, tým budú kratšie žiť, alebo budú mať viac zdravotných problémov. Čiže to sú také nevedomé procesy, ktoré Matrix používa a obyčajný človek si povie čo veď, na mňa to nemá vplyv. Jasné, že teraz, keď si dám jedno fastfoodové jedlo, to nemá na mňa vplyv, ale O pol roka, rok, 5 rokov som z vitálneho človeka, chodiaca troska. A to, že ten vývoj je taký, zoberme si, že dneska je dokázané, že 60% mladej generácie má depresie. A prečo má depresie? No, no preto, lebo nezažívalo také detstvo, ako sme zažívali my a keď mne niekto by povedal, že okej, okay, tento človek má depresie, dá mu lopatu, viete, ako rýchlo ho prejde depresia? Vravím, každý deň mi tu vykope jamu a potom sa večer pobavíme, že či, či si z toho rozladený, že či máš depresiu z toho. No nebude, lebo tá energia, sa, tá jínová energia sa bude rozplývať tou yangovou energiou, čiže tou prácou. A tým, že bežný svet nechce tie veci zmeniť, lebo Viete, ako ľahko sa ovládajú slabí ľudia? No ľahúčko. Poviete, OK, teraz nebudete, teraz budete všetci robiť toto. A oni ani sa nezamyslia, že predtým sme toto vôbec nerobili. Tak oni povedia: dobre. No možno by bola zaujímavá štúdia, že koľko ľudí trpí depresiou, keď vykopávajú tie jamy, kade tade, po sídliskách a robia takéto práce pozemné a koľko z kancelárií trpí depresiami? No jasný, to, ale to je úplne jednoduché že odpoveď je ľahučká, že no. ten s tou lopatou ten má depresiu len z toho že doprdele, prečo ja tu robím a on sa vozí na drahom aute a to prší, je mi tu, jeho... prší mi tu na robotu a ten tam áno. sa schováva v teple áno, to, to, to je ale nie je to dep depresia to je naštvanosť naštvanosť, na <laughs> lebo zase prečo lebo on robí a ten jank stúpa, takže tam není takéto a, a ja si asi by som mal skončiť so životom a teraz sa spýtate nemáte čo jesť? Nie e, nemáte kde bývať? Nie máte zlých rodičov? Nie a on chce skončiť so životom lebo No sedí preto, v kancelárii lebo... pri kávičke a premyšľa nad tým čo ďalej No, a papa, papa koláčik alebo nejakú mňamkovú tortu alebo <laughs> bombonierku popri tom o, sedí v celom takom tom energetickom prostredí, to znamená sklo, betón, žiadna energia, 5, 5, uh, 5G sieť, uh, takže to všetko mm. na nás pôsobí, lebo my sme energetická bytosť. A tie energie, ktoré nás obklopujú, a tie energie, ktoré konzumujeme, vytvárajú zase výstupnú energiu. Čiže dneska stačí sa človeka niečo spýtať, a už človek, ktorý na sebe pracuje a vzdeláva sa, tak vie v, to, v tých pár prvých vetách pochopiť, kde ten človek sa nachádza. No a ešte sa možno oblúkom dostaneme aj k týmto témam, ale druhá otázka je zase z trošku iného súdku, ak som to teda správne pochopil, lebo je to tam dosť e, tak dešifrovate napísané, že ako Janka píše, môj syn niekedy, a predpokladám, že asi rozpráva zo sna, alebo je námesačný, prečo? No to je zase uh, porucha spánku a spánok, uh, samozrejme, čo sa s tým dá urobiť. Číslo 1, posilniť obličky močový mechúr. Číslo 2, dneska je dokázané, že chrápanie spánkové apnoje a poruchy spánku viete vyriešiť dýchom. Čiže keď uh, chcete napríklad tieto veci zmeniť, tak kľudne si pozrite, že butejko metóda ktorá je o tom, ako zlepšiť dýchanie. A urobte u syna, že keď sú to napríklad že menšie deti, tak robí sa jednoduchá vec, že je veľmi dôležité, aby tie deti spali so zatvorenými ústami. A na začiatku sa so to robí, tak predávajú sa na to také špeciálne pásky, ano. že to vyzerá Tak To je taký... dobré aj pre ženy áno, pre niektoré a ženy by povedali aj pre chlapov A to samozrejme, ne, aj potom, takí sú. potom nebude chlastať len chlap je tvorivá, tvorivá bytos, on by si tam urobil slamku a, a už by ťahal s, ale s teraz bytku. na noc, aby je nechrápal za ušami no takže, ale všetko, všetky tieto veci sú uh, len poruchy uh, správneho fungovania toho tela, čiže Buď ten obličky sú slabé, čo väčšinou to spôsobí, lebo za normálnych okolností uh, máte hlbokú fázu spánku a v tej to telo ešte kontrolujete, ale keď prejdete do REM fázy spánku, čiže do tej snovej, tak tam telo by malo byť úplne vypnuté aby ste náhodou nezaškrtili manželku keď sa vám sníva že uh, ma, stretli ste peknú slečnu a teraz do toho prídem vaša manželka má k tomu blbé pripomienky Čiže ľudia majú rôzne sny a preto aby v tých snoch neskákali z okien a nerobili zvláštne veci tak to telo je 100% vypnuté ale ak sú tam poruchy samozrejme tie poruchy sa dajú odstraňovať, ale to je zase len záležitosť nejakej práce a záleží v akom štádiu tá porucha je. Čiže keď je to u detí, tak je to paráda, lebo veľmi veľa vecí sa dá rýchlo zmeniť. Ak je to už u dospelého, tak je to náročnejšie meniť. Preto mm. múdre je robiť veci skôr, ako sa niekde rozvinú. Takže odporúčal by som určite Butejkom metódu, upraviť stravovanie, ustražiť sladkosti. A je veľmi dobrá kniha Dých. Je, neviem, Autor sa sa mi zdá, že volá Nestor. A prečítajte si, alebo si vypočujte, je to audiokniha, kde vám aj popisuje, čo všetko sa stane, keď ľudia len dýchajú ústami a čo všetko sa deje, keď dýchate nosom. A väčšia časť ľudí dýcha zle, a v noci veľa ľudí spí s a, a otvorenými ústami ľudia keď cvičia a behajú, dýchajú ústami čo všetko spôsobuje že vy môžete športovať ale o 10-20 rokov vaša výkonnosť klesne lebo si oslabíte svoj organizmus nesprávnou formou napríklad dýchu uh -huh. no A tretia otázka že celý deň stojím na nohách a potom ma bolia chodidlá prečo a čo s tým? No keď celý deň stojím na nohách, no tak potom to len treba rozpohybovať. A keď mňa bolia chodidlá, tak len sledovať. Keby som bol s Jankou, tak dám jednoduchú otázku. Janka, milujete vašu prácu? Nie, výborné. Tak hľadajte v prácu, ktorá vás bude baviť. Lebo z toho duchovného hľadiska to môže byť, že duša hovorí, Janka, ak tu dlhšie bude stať, prídeš o nohy, lebo to mi strašne lezie na nervy. Predstavte si, že Dušička je ako dieťa a teraz vy by ste, ste vo svojej práci a vaše dieťa by malo byť pri vás. No čo by robilo? Maminka, kedy už pôjdeme domov? Maminka, mňa to tu už nebaví. Maminka, môžeme ísť tam? Maminka, ale ja chcem ísť toto. A to dieťa by vás otravovalo. Tá duša takisto rozpráva, len my sme ju zatlačili, prestali sme ju počúvať, prestali sme zachytávať signály a robíme jednoduchú vec. To bol dneska na prd deň, no ja si musím dať niečo sladké, niečo na uvoľnenie, alebo večer si otvorím vinko, alebo dám si pivko, alebo teraz mňamka, teraz pozri, aký seriál. Čiže Matrix vie, čo robí. A múdry človek, a keď chcem byť múdry a slobodný človek, tak potrebujem robiť Iné veci, ako robia bežní ľudia. Lebo rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi a rozdiel medzi zdravými ľuďmi a chorými ľuďmi je iba jeden. Úspešný, neúspešný, zdravý, chorý vždy robia tie veci, čo sa neúspešným a chorým ľuďom nechce. Nie. To znamená, lebo oni povedanú, ja nepoznám človeka, ktorý kvalitne je... Travuje sa, dýcha správne, vzdeláva sa, že by mal vážne zdravotné problémy. Ja takého nepoznám. No, ja by som mal problém teraz prečítať od Lenky celý mail, lebo je to tak dlhé, že to je skôr dobre rozkúskovať si a ponúkať to po častiach. A teda z toho nechce niečo konkrétne, tak poprosím skrátenie, len poslať, ale dnes určite nestíhame, tak aspoň ešte od Tomáša pred záverom. Dobrý deň, pozdravujem všetkých do virtuálneho štúdia. Moja otázka dnes bude stručná, jednoduchá. Týka sa koloidného striebra, mám doma vždy v zásobe dve fľaše od pána Bodhisatvu planetu, ktoré použijem, keď je nutné pri nejakom respiračnom ochorení, mimochodom s ohromnou účinnosťou, presne ako hovoril pán planeta, na každej flašíčke je nálepka s dobou expirácie, preto by ma zaujímalo, či je naozaj nutné spotrebovať dané balenie do tejto doby, alebo je možné užívať striebro aj po uplynutí. A inak ďakujem krásne za odpoveď, už sa na ňu z archívu teším, ako aj na ďalšie zaujímavé veci, ktorých sú vaše relácie plné a budem úzkostný. Jebo dieť pri vašom markíve, kedy sa tam relácia objaví, dúfam, že čím skôr, ešte raz ďakujem a prajem obom Petrom úspešný deň, takže Tomáš zozvolená. Tak vidíte, prečo dneska robíme reláciu o 8. nie je to kvôli mne, ale kvôli Tomášovi, lebo no. on chcel čím skôr, takže čím skôr. Vypočuli, sme, vypočuli sme jeho volanie, takže odpoveď. Na kolojném striebre máte záruku, ale platí jedna z vecí. Kým tú flašku nemáte otvorenú, tak s tým striebrom sa nič nedeje, keď je samozrejme správne uskladnené. Niekde v tmavej uh, skrinke, čiže normálne v skrinke, kde nie je neni to chladnička, má to byť normálne, môže to byť špajza, alebo miesto, kde je tma, kde na to nesvieti slnko a nie je to pri Wi-Fi alebo pri televízore, alebo neodkladám si tam mobil. Takže ak tieto dva, uh, tieto dve veci, alebo tri veci, že tma, uh, môže tam byť teplo, ale nesmie tam byť zima, čiže napríklad, že by tam bolo nula alebo minus jedna. V chladička ale... to nesmie byť. Áno, a... A potom tretia vec je elektrosmog. Ak tieto tri veci na to nepôsobia, tak je úplne jedno, kým tá flaška nie je otvorená. Ak je otvorená, tak vždy to treba spotrebovať. Nenechať mm. tak, že mám pol flašky vypité a o pol roka to chcem uh, brať, lebo ten uh, kyslík a vzduch, ktorý do tej flašky vstúpi, ovplyvňuje kvalitu. No len, či to, to nie, treba mám pol litra a zajtra končí, tak mám vypiť celý pol liter, aby som to minul? Nie, nie, veď keď je to, keď je to zavreté, kľudne nás, nás začnete, keď to začnete konzumovať, vždy to treba skonzumovať celé. čiže. Celé. v tých preto, dávkach daných preto, až dokonca, kým to nevypijeme. Áno, preto, mhm. preto sa predáva 250 ml, pol litrová, litrová. Mhm. Čiže príklad, ak Cítim, že idem byť chorý, ale potrebujem, e, mám niečo odvadniť dôležité, tak si dám koloidné striebro, začnem si dávkovať o 18. o 20. O 22. Mám skonzumované pol fľašky, cítim sa super, už nemám žiadne prejavy. Aj takto skonzumujem celé. Ano. A ak by som bol v štádiu, že som na spodku flášky, ale stále nie som v poriadku, no tak si potrebujem otvoriť druhú flášku a skonzumovať ju celú. A nehovoríme lebo... o rume, hovoríme o koloidnom strieľu. Áno, áno, lebo niekto povie. Výborne, drah. Planeta povedal. Planeta povedal. Koloidnú slivku mám, to znamená, a, te, a teraz nemôžem, lebo ona sa pokazí. No. Takže pre tých, čo ste zle počuli, je to koloidné striebro. Čiže mm -hmm. toto platí na koloidné striebro. Ano. Keď mám koloidný zinok, meď alebo zlato, tam sú iné, iné podmienky, ale ano. pri striebre je to takto. Tiež to neplatí pri fazulovej polievke, že aby sa nepokazila, tak ju musím dojezť až do dna. Áno, no. no, no. No to môže byť, ak, ak chcem urobiť, uh, ak potrebujem byť v miestnosti sám a tráviť viac času sám. Uh, keď ideálne je, keď to chcete, je dobre to skombinovať s kapustou, s reďkoukou. A, a tak a to, ujdeňa, bude mňamkové, to bude mňamkové v tej miestnosti. Áno, a budete mať hneď pokoj od ľudí. Takže to, všetko, keď, keď mať, keď rozvíjate svoju myseľ, tak si zoberte, ja bez slova dokážem z miestnosti dostať väčšinu ľudí. Bez slova, že by som ich urážal, zraňoval. Jednoducho nastruhám si večer e, reďkovku bielu, zmiešam so solou alebo zumeoctom, záverem do krabičky a potom pozvem ľudí, otvorím krabičku a... Za Budem len áno. Tichý zabíjak no. sa tomu hovorí. Áno, a keď by som to chcel vytunovať, zmiešam to ešte s kalerábom, takže... <laughs> Dobre, pán Pelnita, tak tú hodinku sme si predsa len dali, tak vás pustíme, aby ste sa vzdelávali a aby ste nás potom obohatili pri ďalšom stretnutí o týždeň, ale to už asi v klasickom termíne. Áno, to už klasika. Dobre. Teraz mesačnej iba. No a ďakujeme aj poslucháčom, že nám aj v tomto skorom rannom čase venovali svoju pozornosť a tie otázky, ktoré sa dnes nedostali na svetlo sveta, tak si ich odložíme a o týždeň už budeme mať na to trošku viacej času. Takže želáme vám pekný deň a veľa pekných zážitkov. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň aj poslucháčom a myslíte na to, staňte sa slobodní ľudia, lebo... Vtedy môže mať svoj život pod kontrolou a vtedy sa môžem tešiť a radovať. Takže pekný deň a pekný týždeň. If You'll catch a serpent at there side outside, you've